Kapitola jedenáctá. Rota více v rozkladu. Na Zelenou horu byl odkudsi z Brna převelen nadporučík Pernica. Měl zaražený postup pro opakované opilství a jeho nadřízení zkonstatovali, že není způsobilý vychovávat vojny u bojových jednotek. Pernicovi toto rozhodnutí přišlo poměrně vhod, neboť se mohl opít nejprve ze žalu a potom ještě uspořádal pitku na rozloučenou. Když konečně trochu vystřízlivěl, zbalil si svoje propriety a odjel na nové působiště. Ten, který se za tím účelem vybral, se náramně vyvedl. Babí léto, jako by naraz chtěl vynáhradit předchozí sychravé dny a slunce hřálo, jako uprostřed července. Nadporučík Prnice jakkoliv si umínil, že na nového velitele učiní ten nejlepší dojem, pocítiliš na nádraží v dvorcích ukrutnou žížeň. Jedno pivo mě neporazí, zahučel optimisticky a zamířil do restaurace. Nutno přiznat, že měl naprostou pravdu. Po jednom pivě byl skutečně docela fit, jak duševně, tak i fyzicky. Horší to bylo po 25. politru, litru, zejména když si k tomu dal ještě 10 rumů a dvě kmínky. – Filrovostický! – zablekotal a stáhl ze stolu u brus. – Jsiš pracující, já se pracující, víc mu může každý polivit! – Vím, odvěděl Ostinský, ale ty už zaplať a kokej vypadnout! Pernica s tímhle řešením ku podivu souhlasil. Pokynul přátelsky Hostinskému, vyčúral se na telegrafní sloup a vrávoravým krokem se vydal po silnici kroutící se vzhůru na zámek. – Komadil, geruj, geruj, on se a v pěredí – Hulákal a krok za krokem neohroženě postupoval k vytčenému cíli. Jenomže bylo úmorné vedro a asfalt na silnici byl měkký a místy úplně rozteklý. Nadporučit jen zvedal nohy z té husté černé kaše a usilovný pochod o záhy přestal bavit. – Dospívat, Čapajeva! – a několikrát mohutně říhl a pak prohlásil, že si jen mužka zlatá, život si za Poté zahodloval, svalil se na silnici a usnul. Bohužel na místě nepříliš frekventovaném. Tak se stalo, že zde zůstal delší dobu nepovšimnut. Nehledě na to, že na podzimní počasí není spolehnutí. Sluneční paprsky ztratili záhy svou intenzitu a rozteklý asfalt, němž nadporučík spokojeně chrupal, začal nemilosrdně tuhnout. Pernica, aniž by to tušil, odsytnul se v strašlivém vězení. Když po nějaké době naléhavě zatroubilo auto, které se napříč ležící postavě marně snažilo vyhnout, nadporučík se probudil. Zamžikal nechápavě očima, pokoušel se zvednout, ale marně. Zacukal sebou, lež bezvýsledně. Pevně sevřen s tuhlou masou asfaltu, nemohl učinit jediný kloudný pohyb. Pomoc! Pomoc! Z troubícího auta vyskočil šofér, když zjistil, v jakém stavu se pernica nachází. Zahalekal na závodníka. sem, Franto! Tady leží nějaký lampasák a nemůže se jenom? Káho kopíno prdeleci z vajína přikopu! Jako volovinu, polovinu volovinu zřejmě budu z vozu! To nepomůže, tvrdil šofér. On je přilepený k silnici jako moucha k mucholapce. Tohle začalo závozníka zajímat. Vystoupil z auta a začal se nešťastnému prdlicovi posmívat. Soudruže! naříkal důstojník. Udělejte něco, ale rychle, mě se chce na velkou stranu. Jo, kamaráde, usměl se závozník, to se asi budeš se posrát. Tady je každá rada drá. Co kdyby ho vytáhli lanem, navrhoval šofér. Možná, že jo, možná, že ne, pokrčil ramený závozník. Ale já s tím nechci mít nic společného. Když se to povede, tak z toho stejně nic nemáš. A když toho bejka předlneš vejpůl, tak nám přišel atentát na příslušníka o sil. To je pravda, řekl šofér, nedá se nic dělat. Soudruze, co si my jste nenecháte zahynout? Neboj se, uklidňovalo závozník, pomoc přijde dřív, než se naděješ. A taky přišla. A po důstojníkovi se dozvěděl sám veliký terasky a okamžitě spěchal k místu incidentu. Čelumé vrně pernica, ohlásil se přilepený nešťastník. Bohužel se nemohu pozvat do pozoru. Tyrazky se na něho opovržlivě podíval a pak podezíravě nasál do nozder vzduch. Vy jste se poslali, pernica, vybuchl zlostně. Bože můj, tak je dvostojníky mi já Nemohl si vyhledat dva ty nové Teraz Terasky mávl rukou. Tři chlapi vás vykopou krompáčom a rozbitou silnicu dostanete predpísat mu k náhradě. Načeš se otočil na podpadku a s výrazem nejhlubšího pohrdání opustil důstojníka, který ztratil jeho veškeré sympatie. Když o několik hodin později namítl kapitán Ořech, že nebylo zcela vhodné, aby vyprošťovali potupeného nadporučíka prostí vojíni. už klíbl se terasky a pravil. Kdyby nebyl posratý, vykopal by som ho sám a vy, Ořech, s ostatními důstojníkmi, byste ho oslobodzovali ještě teraz. Po příchodu vojínů z pracoviště bylo plánováno vojenské zaměstnání, skládající ze zbojového výcviku, teoretické přípravy nebo politického školení. Už je to tady, zlobil se Kunte, buzerace začíná. Vypadá ten pernice docela sympaticky, uvažoval Kutík, ale tohle se mu dvakrát nepovedlo. Ale přesto se na pvsku šlo. Vojní stály ještě trochu reptajíce, usedli na židla a čekali. Po chvíli vstoupil nadporučík Pernica, Četář Mařek mu podal hlášení a nadporučík se pohodlně rozvalil za stolem. Za jeho zády se černala tabule, na níž měl malovat z střely, jakož jiná balistická kouzla, která nestřílejícím ptbákům nikdy v plné míře nedošla. Pernica se rozhlédl po svých podřízených a pravil: Budu k vám mluvit jako váš otec. Měl bych vás poučit o technice střelby, ale takové vzdělání je vám na draka. Bez tak nikdy střílet nebudete. Není ovšem pouze technika střelby, ale také například technika pohlavního styku. Vy sice nebudete střílet, avšak budete často souložit, a proto si tento problém můžeme náležitě objasnit. Co si budeme povídat? Každý to s ženskou dělá jinak. A desátník Marhula, původem z Valašských klobůk, ovládal 94 způsoby. Doufám, že vy se od nějakého Valacha nedáte zahambit a předáte soudrům své zkušenosti, které může každý z vás v budoucnu upotřebit. Tolik jako vod a nyní vyhlašuje diskuzi. Poručík Troník byl nespokojen. Zdálo se mu, že nadporučík Pernica je pro rotu ještě větší pohromou, nežli byl nešťastný nadporučík Mazurek. Odpustil by mu i když nerad nadměrné pití, ale za toho vůbec nesnášel jeho osobité proslovy, z zniž nahony čpěla buržoázní morálka a nebojíme se to říci i notná zhovadilost. Stále silný nabýval poručík Troník dojem, že velitel táborské roty patří do psychiatrické léčebny a že by ho tam nepovažovali za právě lehký případ. Přesto se politruk rozhodl, že nadporučíkovi domluví. Také se o to pokusil a počal apelovat na pernicu v malorolnický původ, jenže nadporučík troníkovou kritiku rázně odmítl. Koukej, bebíku, řekl mu, ty seš u těch parchantů už dva roky a do náruče pracujícího lidu si je nedokopal. Dokonce si je nenaučil ani správně kakat. Troníkovi se zdálo, že opustil tuto planetu. Kak, ka, ka, ka, ka, ka. Ano, kakat! Jestli tomu nevěříš, pojď se podívat. Přesvědčí se na vlastní oči. A vedl dosud nezcela soustředěného troníka k nízkému stavení, v němž byly umístěny vojenské záchody. Byly to takzvané turecké záchody. Chyběla klozetová mísa a nad dírou zející do země byly pouze dvě porcelánové šlapky, na něž si měl stoupnout tvojím dříve, než se rozhodl k vykonání velké potřeby. Turecké záchody se netěšily velké oblibě a proto byly používány pouze sporadicky. Důstojníci měli toalety v bytovce, a mužstvo se snažilo vydržet až na pracoviště, kde byly vybudovány záchody ve středoevropském stylu. Přesto se občas stalo, že potřeba se hlásila příliš naléhavě, a tak bylo nutné vzít za vděk nenáviděnou tureckou specialitou. Nyní měl poručík Trlník příležitost se přesvědčit, že někdo z vojinu opravdu zcela nezvládl úkon nutných hladkému průběhu akce a tohle tu značně znečistil. Tady to vidíš, řekl nadporučík Pernica. Tohle je výsledek týho školení, ale já je kakat naučím. Odpoledne si nadporučík Pernica nechal nastoupit rotu na nádvoří a zahlaholil. Soudruzi zjistil jsem, že některý z vás nedovedou správně kakat. To je veliká chyba, neboť bez některých věcí se člověk obejde, ale bez kakání nikoliv. Je tedy třeba zjednaté nápravu? Není početák v zástup za mnou? Vykročil k záchodu a šokovaní vojáci za ním. Museli projít kolem znečištěného místa a pernica dbal přísně na to, aby rozkaz Pravohled byl dodržen. Učitel Ampoš to nevydržel a pozvracel si za pochodu košily. Jste fajnovka, soudru, rozlobil se na něho nadporučík. Představte si, že na frontě létají do vzduchu střeva jiné lidské vnitřnosti. To jste voják, když vás obyčejné hovno uvede do extáze, Abyste svou chybu napravil... Chopte se hadice a uveďte záchod do normálního stavu. Určitelná Lampo se zatvářil, jako když mu uškrytili tatínka, ale pak s největším sebezapřením rozkaz splnil. Nyní se rozestavte kolem záchodu tak, abyste všichni viděli, přikázal pernica. Malí dopředu, velcí dozadu. Provedu instruktáž. Poté nadporučí stoupil na šlapky tureckého záchodu. Toto je základní postoj. Z něho už je zapotřebí vít. Nyní pozor. Nejprve sejmu opasek a pověsím si okolo krku. Takhle. Potom sundám kaloty. V všeobecnému veselí si Pernica spustil kalótež až ke koledům. Učiním dřep a v této pozici se vykakám. Nyní tento úkol předvést nemohu. Neboť kakám pouze ráno, krátce po snídaní. Když se vykakám, očistím se, papír hodím do díry a spláchnu. Obléknu kaloty a odejdu do umývárny, kde si umýjí ruce. Takto to jsou kaká civilizovaný člověk a tak budete kakat i vy. Nyní si vše zopakujeme. Jak voják správně kaká, předvede vám vojí Hehehe. Soudru nadporučíku, zkuhlal kulak. Já to nemám do potřebí já kakám až na stavbě. Neodlouvat zařval nadporučík a předvést. Toho dne měla Rota o pracovní náplní po